Ja, vader, ons ons besef net dat uit jy en door jy en tot jy alle dinge is. Jy is die bron van ons leven, jy is die bron van ons woorde. Jy is die bron van liefde. Jy is die een wat altyd daar was, sal wees, wat is. Heere, ons eer hier vanmorgen, vir die woner van die teenwoordigheid, die wonder waarmee hy gees ons kom omvou, ons kom verseker dat hy vir ons is. Dat ons weet, ons het een tegenstander, maar wie sal teen ons wees as God vir ons is? Ons eer hy vanmorgen. Ons eer hy woord in ons midden. Ons verwelkom hy gees in ons harte, om ons verstand, ons harte te verlig met die lig wat elke mens kom verlig. Heere, dat ons die woord mag ontvang vanmorgen nie as die woord van mens nie, maar vir wat het is. Die woord van God wat ook werk, in die wat het ontvang en glo. Ons Heere in Jesus naam. Amen. Dit is altijd speciaal as ons, as ons weer een nieuwe in ons gemeente kan verwelkom. En nou ja, vanmorgen het klein Mijanka se beurt en Je weet, Jezus het gesê, laat die kinderkies na my toekom en verander hulle nie, want aan hulle, aan Silkes, behoor die koninkryk van die hemel. Het is interessant, Matthäus praat alweer van die koninkryk van die hemel, Marcus en Lukas praat van die koninkryk van God. So, ek denk hulle praat van die selwe saak. So, um, DJ, wil julle nie so'n passiesie bring nie dan? Dat ons sommer haar net aan die gemeente voorstel. Kan ek het maar vastheer. Ach, is hy nie te prachtig nie. Is hy nie net te prachtig nie. Kijk net hier so. hoe kijk sy jylle in die oor. Het jylle gedink, wat is, is so'n klein babiekie sy, sy sterk punt? To kom sy Jesus aan uh, Silkeus, boor die koninkrijk van die hemel. As sy is net wie sy is. Sy gee niks voor nie. Sy is so totaal en absoluut onskillig so onbewis van kwaad, so absoluut afhankelijk. Ek wil amper sê, as ons vanmorgen hiermee kan huis toe gaan. om so ontskillig te wees, en ons kan wees, ons kan wees, want Jesus het ons so gemaakt, om so afhankelijk te wees van hom, soos wat sy van haar maan pa is, en om so net haar self te wees, en niks voor te gee, om iets anders te wees nie. So, my Ons wil in jou leven bevestig wat die Heere in jou leven gesaai het, wat jy alreeds gehoor het, dat jy die geseende van die Heere is, dat jou lewe een licht sal wees, en dat jou leven getuiende sal wees vir Jezus. Dat jy sal kom to die volwassen man, die volle mate van die volle groote van Christus. Ons verwelkom jou en ons is lief vir jou, en ons seen jou met die seen van die Heere vermoorde, jy is nou eenmaal die geseende van jyre. Dankie jylle oons. Kom ons teen hierdie maand paas, saam met hulle prachtige dochterkie. Vader, ek dankie vanmorgen, dat ons die voorrecht het om vir Anninka en, en DJ voor u te bring, en jyre te bevestig, dat dit die vrugbaarheid wat jy in hulle gebring het, wat jylle mee geseen het, jyre, dat dit nie net na die vlees nie, maar ook na die geest sal wees. En jyre, dankie vir die weisheid en die vermoe. Dankie vir die liefde, dankie vir die huis waarin hierdie klein dochterkie in die wereld in kon kom, a familie, waaran sy toegevou is met liefde. Waaran sy kan ontdek wat het is om net te wees. Dat sy haar kan wees, dat sy nooit nodig sal hee om voort te gee van iets wat sy nie is nie. Omdat sy gevoed sal word met die grootsheid van die schepping, met wie sy waarlik in Jezus is. Ons eer hier vanmorgen, in Jezus naam. Amen. Dankie, nou kan die klein goed uitgaan. En as iemand van sy woord het vanmorgen, sal ons graag dan al luister. Morgen, jy laat het eindelijk met die kinders wees, maar het ons nou vandag gesing van die roods, ek wil eindelijk nie kom praat het nie, maar het was net van my so bevestiging, Jan het een keer vir ons gesê, ons kan vir die heilige geest een naam gee. En so lees ek in um, hooglied uh, wat hy sê, my duift is in die roodskloof. En ek bedink het vir hierdie week. En ek weet, hierdie roods moet sterk wees en hy moet staande bly, so ons kan staande bly maak. Ek so in my hart sê ek vir jere, maar die roods is hard. Dis hard en die heren vat my terug na die kruiseging en hy sê, onthou wat het met die kruiseging gebeur, hy sê al die roods het geskeur en hy herinner my daar aan, die skryf wat sê, anskou die roods wat uit die gekap is met ander woorde, wie is die roods wie is die stik in die is ons en waar is die duif nou, hy is die ver nie hy sê so, hy is nou by ons, dankie. Uh, hulle wie nou allemaal moet sê, hulle het nie beplan om te praat nie, maar ek het definitief nie. Maar as hulle bevestiging kry op iets, dan kan hulle ook nie ontrouwe wees nie. En hulle sê maar as toeval, as nie soos toeval nie, want jy kyk toeval die licht, ons weet wie ons licht. Soos dat vreegte in ander huise hierdie laatste tyd was, het ek nou nie die voorin gehad om soveel vreegte te heen nie. Alhoewel daar baie vreegte ook was, ek het die voorrecht gehad om my moeder vrydag te bere en uh, ek het my sis ansie die laatste drie jaar om gelooflike geestes pad geloop ek is vaas so, so dankbaar en ek wil al die eer en loof van my, my vader Abba gee en uh, ek wil volgend vir julle boodskap gee die mense wat julle lief het ek weet as baie mense wat sê jy daar witbobbe Jansum droom ons moet nie mense wegdruif nie Ek stem 100% daarmee saam Maar die mense wat jy lief het Bedien hulle met die woord En liefde Moet hulle nie bang maak nie In die begin is het moeilik Maar deel met hulle die woord Wanneer jylle reglik lief het Saai die saad Wanneer saad sal op jy rechte tyd Op vader sy perfecte tydsberekening Sal hy saad ontkiem En ek wil jylle vertel um, My maat my vrijdag ochend gebeld my gevraag, is het blief zondag, my rug daar wees, sy wil graag van oulaas, sy het nie die woord oulaas gebruik nie, maar dit was nou precies wat dit was, saam met haar kinders eet, en uh, ons het verplichting in een potje stroom gehaad, en ons het doorgekom, en so 12 uur op herts of hol gewees, ek het met my maag, en sit op die bed, en, uh, ons kinders mag gerouteer, as my pitting vullen, en ek het op een stadium opgestaan om net te gaan water waterdrink, net om 'n breek te vat, en my sis Ansie het alleen by my ma achter geblij in die kamer, en uh, toe ek terugkom in die kamer, toe het mama net weer bygekom en, maar sy het een verskrillike vreegde op haar gesig gehad, en ek sien my sis Ansie is net so opgewonde, excuse verskoon my, um, en my sis Ansie sê, Mama het nou net vir haar gesê, liewe Jesus geef haar Johannes 8 vanaf vers 18. En my sis ansie sê, mama ons sal dit lees en vir mama kom lees of haar vertel, kan nie precies onthou nie. Maar die tijdsloop was vir my net julle te lang en ek het al die versions wat jy kan krijg van die Bible hier op my cell en ek het onmiddellik oopgemaak en vir haar begin lees vanaf vers 18. En ek moes maar my emoties geweldig onderdruk, ek is my emotionele mens, om nou mooi te lees en te sien wat ek moet lees. So my sis, aan het die voorheid gehad om my ma te te hou. En ek het soveel keer die woord met hulle gedeel. Maar sy het vir 83 jaar my my vrou keer die term gebruik, wat sy onder die toega, onder die wet. So sy het al hierdie goede geweten, Maar sy dit nie geweet nie. En ek het met haar gedeel, en ek het, ek het hierdie ding by hulle achtergekom. Ek het met hulle gepraat, nie asof dit iets is wat hulle nie weet nie. Ek het met hulle gepraat asof hulle dit reeds ken. Maar my opgewonenheid het ek gegloe, dit maak een verskil. En ek weet my ma, het drie dinge gesnap. Maar my sis aans kon haar gezicht doop hou, en op drie tekstdele, het sy, my sis sê, het gelijk hoe mama dit in die geest realum aanskou wat ek gelees het, het sy nie gehoor nie, sê dit aanskou en die drie dele was die eerste ene is waar Jesus vir hulle sê hy om hulle die waarheid te gee en die waarheid sal hulle vry maak en die tweede deelkie was waar Jesus vir hulle gesê het jy is maar wie jou vader is want as hulle geweet het wie hy is, en hom herken het vir wie hy is, so hulle die vader lief gehad het, maar hulle het hulle vader lief die duivel, en hy is die leenaar van die begin af, hy het die leen in die waarheid gebring, die leen in die wereld ingebring, en hy is die vader van die leen, en hy is die mensenmoordenaar van die begin af, In die laaste deelkjes daar by vers 51, vers 52 rond, wat sy besef het, as jy in Christus is, sal jy nie die dood sien nie. Ek wil dit net van julle gedeel het. As jy van mense lief het, moet julle nie oordonder nie, maar deel die woord met julle. Soos hy moordenaar jy langs Jesus in die kruis gehang het, en het betuis was vir hom, weet ek ook, my marie waarheid gesien. Dank jy julle. Nieuwe testament is vir die gemeente. Dit is nie vir individueen nie. So as ons vanmorgen vir klein Mianka sien, en die sien van die Heere, al die geestelike sieninge in die jimmele, wat oor haar lewe, een werkelijkheid is, bevestig, dan bevestig ons nie het vir haar nie, ons bevestig het vir elkeen van ons. Want het geld vir allemaal van ons, want God is nie aannemer van die persoon nie. Sy is nie die, die een uh, wat ons nou, ek wil amper sien, as een prototype vanmorgen in ons midden verwelkom en sê uh, ons bevestig oor jou. So ons het drie goeders waarna ons moet kyk en dit is, die een is wat is? Die tweede is die bevestiging daarvan en die derde daarvan is die manifestatie daarvan. So wat is? is God het ons geseen Ons is geseen, ons is nou maar eenmaal die geseende van die Heere. Ons is geseen met alle geestelike seninge in die hemel en Christus. Dit is nie iets wat God gaan besluit nie. Dit is nie iets wat hy nog moet doen nie. Dit is nie iets wat hy vandag of morgen gaan doen nie. Dit is iets wat hy klaar gedoen het in sy sene. In Jesus Christus het hy ons geseen met alle geestelike seninge in die hemel en Christus. Voor die Korinties skryf Paulus, dan in Korinties 1, hy sê, Ek dank my God dat julle nie in een enkele genade gave achterstaan nie. Hy sê, dit is vir amal. Wat ons vanmorgen gedoen het, ons het daar die bevestig, ons bevestig die sien met woord, onthou wat ons gesing het, ons gesê, jy is die hoopriester van my leven, nou, kyk my wat het die hoopriester gedoen, die hoopriester het die, die pleidooi wil ek amper sê, die uitroep van die volk, in Godse hart ingedraad, tot achter die voorhangsel, in die teenwoordigheid van die Heere ingedraad. Nou, oor wat syng ons? Ons syng, You the high priest of my life. Jy is die hoopriester van my leven. Dit skryf die Hebraeus, skryf ons die 5 tot 8. Hy sê, Ons het so'n hoopriester, so'n priester, wat die eeuwige hoopriester geword het. En nou neem hy ons woorde, want hy sit aan die rechte van God om vir ons in te tree. Hy neem ons woorde, en hy bevestig die sien, soos nie, wat gebeur, by God is het klaar. By God is jou geneesing klaar. By God is die voorsiening klaar. Dit is afgehandeld by God. God gaan nie weer iets daarom doen nie. Hy het het voltooi in die kruis. Jezus het uitgeroep, dit is volbring. Dit is waarlik volbring. Nou wat ons nodig het is, om wat is, sigbaar te kry. En om wat is, sigbaar te kry, het ons iets nodig. En nou het hy gesê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou aard, sê Paulus vir die Romeine in Romeine 10, daar by vers 8. Hy sê, na nou by jou is die woord in jou mond en jou hart. In vers 10 sê hy die ding, hy sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid. Met ander woorde, ons kan die sien vertaal met gerechtigheid, want as ons recht is met God, dan, omdat ons recht is met God, is Godse sien geldig in ons levens. En Jesus die prijs vir alle mense betaal, so almal val dis onder die sien van God. En nou, so ons kan sê, ons kan sê, dis die gerechtigheid ook van God, so, dit het ons verkry door te gloe. Eerstens, is twee geloven, he. die geloof van God, en die geloof van die mens. Die geloof van God is absoluut. Jezus sê in, in Markus 11, daarbij vers 22, saai vir Petrus, en eindelijk vir die andere disciples, maar ondou die, die, die vijfboom vervloek die mens'n eie poging, en toe die vijfboom verdroog, want dit is die pad vir die mens'n eie poging. En dan merk Petrus het op, hy sê hier die vijfboom het van sy wortel af opgedroog, en dan sê Jezus, verbaas jy Hy sê, jy moet geloof van God het, Nou ons vertaling sê, jylle moet geloof in God hee. Maar geloof in God bereik niks. Luister mense, dat baie mense, dat baie christene, baie van ons, wat geloof het in God, en het ons niks gebaad nie. Of min gebaad. Ons gaan miskien nie hemel toe. Maar vir nou, vir die eerlijkheid van die Heere nou, vir die koninkrijk van God nou, baad het nie. Dit is nie die geloof in God wat werk nie, dit die geloof van God wat werk. Je sê, die geloof in God kon die mense nie rechtverig maak. Die ouwens in die oud-testament het gegloe. Jezus praat met die jode wat in hom gegloe het. Johannes 8 daarvan vers 30 af. Hy sê, hy praat met die jode wat in hom gegloe het. En hy sê vir die jode wat in hom gegloe het, jylle die duivel as vader want jylle oorgehoorzaam jylle vader. So om in hom te glo het ons gesê, het ons geen voorsprong op die duivel nie, want die duivel gehoek in hom. Maar om te aanvaar, om oortuig te wees van wat hy gedoen het. Dis geloof. Is ek oortuig van wat hy gedoen het? So, wat het hy gedoen? Hy het dier geloof. Romeine 3, 22, hy het gesê, die gerechtigheid, hy sê die wet en die profete het getuig van die dispensatie wat sal kom na die wet, want dier die wet was die kennis van sonde. En nou moes daar een dispensatie kom wat die wetse dispensatie vervang het, sê vers 21, hy sê, nou word die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet maar jy weet en die profete getuig daarvan, het daarna gewys, die hele oud testament weys, na een persoon, en dit is na Jesus Christus, wie is hy? Hy is ons gerechtigheid, Recht. nou kom hy, en dan sê vers 22, die gerechtigheid van God, namelijk, hy die geloof van Jesus Christus, ons vertaling sê, is in wat verkeerd is, want ons het dit moos so bewys, ek hoef dit seker nie te herhaal nie, maar kyk, daar sê Jesus moos nou duidelijk hy sê En ons vertaling sê daar, vers 22, die geloof in Jesus Christus, vir almal en vir almal wat geloo, daar is twee groepe, die wat geloo nie, geloo nie, hy sê, en hulle almal, want hulle almal ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, hy sê, en hulle almal, al twee die groepe, word sonder gedienstig gerechtverdig, so die wat nie glo nie, kon nie gerechtverdig word dier hulle eigen geloof nie, want hulle nie geglo nie, so kan jy dis nou sien, daai in moet ervan wees, want dis die geloof van Jesus, wat ons gerechtverdig het, So of ons geloof, ons nie geloof nie, ons rechtvaardig. Die ons wat nie geloof nie, is ook rechtvaardig voor God. Hy is recht voor God gestel, hy is sondes is vergewe, hy is betaal, hy is ontvang uit die hand van die Heere, dubbele seen. So het, kan jy sien, die gerechtigheid van God, die seen van God is, dit gaan nie wees nie, dit is, hoekom? Omdat Jezus' geloof is die absolute geloof. Jezus' geloof het geen twyfel nie. Daarom kan Jezus sê, as jy die geloof van God het, nou is terug in Markers 11, 22, hy sê, as jy die geloof van God het, sal jy vir die berg sê, hef jou op en werf jou nie sê, hy sal jou gehoorzaam. So jy sê, hier kom die geloof van God in. So, dis die geloof waarom ons wil werk, maar, daar is een stukkie, daar is ander stukkie ook, en dit is ons geloof. Want jy sê, Jakobus sê, as ons wijsheid kortkom, kan ons vir God vraag, wat vir ons sal geest, sonder om te verwaait, hy sê, maar, ons moet vraag, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, hy wat nie glo nie hy is soos een golf van die see, hy moet nie denk, hy kan iets van God ontvang nie, hy is dubbelhartig so om um te glo is om nie dubbelhartig te wees nie hoor jylle, so ek dink mooi as ek glo glo aan my kant is om oortuig te wees die grondwoord vir geloof is die woord bestuig wat beteken om oortuig te wees, so as ek oortuig is, en hoe word ek oortuig? Paulus sê vir ons, hy sê die geloof dan kom dier die gehoor en die gehoor dier die woord, en die woord dier die predikking. So as ek die woord gehoor het, omdat ek daarvoor ontwerp is, is dit eindelijk eenvoudig, is eindelijk makkelijk vir my, om dit wat ek hoor te ontvang en dis nou waar Mianca inkom van moorde. Jy sê, wat so kostbaar is DJ, is elke woord, jy moet mooi daarop let, elke woord wat jy spreek voor haar, met haar, oor sy, sy het miski nog nie die intellektuele vermoe om dit te verwerk nie, maar sy het die geestkapasiteit om dit te ontvang. My sister sy dochter het nou so maand terug of twee paar weke terug een babiekie, maar dit is een prematier babiekie, sy op derig weke geboor net so klein dingetje. Sy lees so in ou ouse hand. Sy is eerlijk so amper die En uh, wie wat is interessant van die klein babiekie? Sy lees daar in die intensieve eenheid in die broeikas alleen. Dit is erg nie, so'n klein dingetje. En dan, as haar ma kom, en haar ma kan haar op haar borst sitte, laat sy net tegen haar borst le, sy kind dadelijk stel. Maar nou, sê my sister vir my, die, die verstommende is, sy is en sy is nie lekker, en die raie klein bonnelkie mens. Die oomlik as sy haar pa sy stem oor haar draai haar gezicht, die oomlik as sy haar pa, systeem, as haar pa instap, en sy oor haar pa sy stem oor draai kom, sy ken haar ma en haar pa sy stem, die ander ken mys van vreemd, maar haar ma en haar pa sy stem ken sy so sien jy hoe leer die babiekies, hoe hoor hulle reeds, hoe reageer hulle reeds, en dan wil ek vir jou sê, klein mianka, hoor elke woord, elke woord wat vastgelee, heet die in. en dis wat ons nodig het om te doen, die vraag is net, en dit is waar oor het eindelijk vir my gaan, is, ons die julle het ons gesê, is oortuiging, nee, of my geloof, is ek oortuig? Is jy oortuig? of jou vraag, as jy oortuig van elke geestelike sening in die hemel oor jou, ek wil hier met jou selfs die vraag vanmorgen vraag, het is makkelijk om ja te sê met jou lippe, maar het jy gaan sit, het jy gaan stil word, het jy een gaan word met die geest van God, so dat Godse geest in jou kan openbaar, dat het inderdaad so is, dat jy geseen is met elke geestelike sening in die hemel en Christus op grond van sy offer as jy daarvan oortuig. Want jy sien, om dit wat is, hierdie is een afgehandelde saak, het ons gesê, dit is, dit is meer zeker, as wat ek en jy hier is vermoorgen. Ek en jy kan dat nie opgedaag het vermoorgen. Maar hierdie is een absoluutheid, dit is een dit is iets wat by God afgehandel voltooi is. En Godse geest is constant bezig, om te werk aan die oortuiging, want wat ons doen, is wanneer ons oortuig word, hy sê, soos ons gegloed, so spreek ons ook. En nou sê Paulus vir ons, hy sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met die mond belei ons, stem ons saam met wat ons glo. Stem ons saam met God, beleidings om met God saam te stem, nee, met ons mond belei ons tot redding. Hy sê met ander woorde, wat is nou gerechtigheid? Hier is gerechtigheid. gerechtigheid is by God, dit is voltooid, dit is afgehandeld, ons hy sê, maar nou met ons hart glo ons, ons word oortuig tot gerechtigheid, en met die mond beleid ons tot redding. So kijk nou wat gebeur, dis met ons mond, met die beleidings van ons mond, luister nou, jylle my mooi bestaan, dis nie een ruimpie nie. Ek en jy, ek het allemaal die skrif uit ons kop, uit 1, versies 1, 1 3, wat sê, ons is geseem alle geestelike seding in die hemel en Christus so, jy kan vir jou dit vir jou, papegaai ook vir Polly, jy kan vir Polly ook dit leer. Dit gaan jou nie help nie. Die vraag is, as jy dit sê, sê jy dit uit oortuiging uit. En dis wat, dis wat die prediking nie vir jou kan doen. <laughs> jy kan die perd tot by die water bring, maar die paard moet self drink. En die self drink, is om by plek te kom in jou eie leven, waar jy terug tot stilstand kom en sê, heren, ek kan nie hy los, wat het Jacob gesê, ek sal nie los ten hy my sê nie, Heren, ek kan nie nie los ten sy, dat openbaring in my hart is nie, nie meer iets wat iemand gesê het nie, nie meer vers wat ek in Sondagskool geleer het nie, maar dat het een werkelijkheid van my leven is, dat daar geen vorm van twyfel is nie, geen dubbelhartigheid is nie, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek is geseen met alle geestelike tseening in hemel, Jy sien, as ek by daai punt gekom het, is ek oortuig. As ek oortuig is, dan sal ek uit die oorvloed van die hart, sal my mond spreek. En dan kan ek dit belei. En as ek dit belei of spreek, dan is die spreek tot redding. Dan kan het manifesteer. En jy weet, ek en Henda, en ou kom hierdie goed nie achter nie. Want jy sien, baie keer, ons in werk in so'n kits wereld, alles is mos vinnig. Jy sien, Ons sê dit, dan moet het gebeur. Ek kyk met die rekenaar, hoe ongedullig raak ek, as ek hy skerm so maak, en hy wil nie. Hoe is hier die cellfoon van my? As ek hom so maak, en hy wil nie. Verstaan jy, as ek lissevatte hammer in, touchscreen my, hom met die hammer. Maar verstaan jy, ons is so haastig, ons wil het dit net gebeur. Maar wat ons moet verstaan van hierdie ding, is dit, in die geestwereld, werkt dit anders. Nou, ek denk, andre die ander dag met ons gedeelde, die saad het gesaai word en dan gaan slaap ons en dan kom hier ding op eerst die wortel, dan die halm dan die aard, dan die volle vrug en ons weet nie hoe dit gebeur nie, maar gebeur en dit is wat ons in ons levens sê nou staan ek en hende, nou praat ons in die afgelopen tyd baie oor die goed, want ons beleef goeders in ons levens en ons sê, maar kan ons so geseend wees, kan ons so gelukkig wees wat het ons gedoen dat het so is ons het niks gedoen nie En die sin van, ons het soos allemaal, alle geestelike sieninge in die hemelig ontvang maar wie wat het ons geleer ons het oor die laaste 30 jaar geleer om dit te spreek en nou as ons oor ons kouwer kyk sien ons die manifestatie en ons kyk en sê wauw wow. sien jy wat gebeur As ons kyk na die jeug, na die jong mense van vandag, ons kyk na waarin die jong mense van vandag blootgestel is, waarin ons nie blootgestel was nie. Dit beteken nie, ons was engelkies nie, glad nie, nie. Dit net die blootstelling wat die jong mense vandag het, is anders as die blootstelling wat ons gehaad het. En ons eis is ons hier dink, en ons sê, hoe gaan ons maak met ons kinders? Wie kan jy maak? Jy kan hulle sien. Die stoe goed ek vandag wil sê, As jy dit onthou, dan is dit al uit. Net dit. Die ene, gloe jy die sien. Gloe jy die sien wat ons klein Mianca mee geseen het. Gloe jy dit. Dan is dit. Dan sal dit manifesteer. Maar as jy dit net sê, omdat jy dit sê, dit is mooi woorde. As Salomo sê, dood in leven leen die macht van die tong, en hy wil die tong gebruik, sal die vrucht daarvan eet, dan beteken dit nie, Salomo sê, sê riempies aan soos Polly nie. Wat Salomo bedoel is, uit die oorvloed van die hart sal my mond spreek. So daar moet die totale oortuiging wees. En dan kan ek spreek, en as ek spreek, sal dit die effect in my leven hee, dit die eerste ding. Gloe jy die seen. Hy sien, as jy nie oortuig is, as jy nie by die plek gaan sit het, wat het nie meer iets is wat iemand sê of iemand geskryf het nie maar dat het jy is. Ek wil amper sê, amper by een plek voorbij waar dit iets is wat God gesê het. Dit is nie iets wat God gesê het nie, dit is iets wat is. Hoor jy? God het baie goed gesê wat vir ons nie waarde het nie, want ons, ons neem maar net kennis daarvan. Maar dit gaan voorbij die plek, om te sê wat het is. Het is logisch dat God het so sê. God zou nie anders kan is om dit te sê nie, want dit is die waarheid maar die waarheid is groter as die se, <laughs> hoor jylle, ek wil sê die waarheid van jou hart is groter as die se, die se beteken niks sonder die waarheid nie, maar die waarheid kan iets doen sonder die se, die waarheid kan die se produceer, maar die se kan die waarheid produceer, verstaan jylle? So elk en volgens die daai plek, en as ek die seen waarmee God geseen het, waarmee ek eenmaal geseen is, 2000 jaar gelede al, As ek daai sien vir myself in absoluutheid kon toe word het baie, baie, natuurlijk, spontaan om te sien. Om mense te sien. Om my kinders te sien. Om as ek aan iemand denk te sien. Om as ek aan die gemeente denk, die gemeente te sien. En hoor jy dat, nou word daai sien, is een voortsetting van wat ek van oortuig is. En wat sê die woord? Ons beleid tot redding. My ander woorde, ons beleidings, jylle beleid, ons beleidings, weer ons woorde, ons beleidings, koppel dit wat klaar gebeur, en manifesteer dit in die werkelijkheid. Dit is met alles so. Genesing. Die sien sluit ons genesing in. Wat ek nodig het, is om oortuig te wees, ek is genees. Nie gaan genees word nie, God gaan my genees nie, nie, hy het my genees. Om oortuig te wees, dat is klaar by God. Ek het nie die oortuiging in myself nodig, en die beleidings in myself. Hy sê, jylle sal verkry net wat jylle sê. Jy sien, ons het, baie jare het ons groot geword met die, onder die wet, en kyk wat het met ons onder die wet gebeur, ek wil vir jou wijs, ons sê ons is slaam in die wet, die vraag is, is ons slaam in die wet? Wat het die wet vir ons gesê? Die wet het gesê, ons moet gloe. En wie dit recht krij? Ons het gegloe in. Ons het gegloe in Jesus, wat gekom het, en aan die kruis kom, sterf het. Maar wie wat? Ons het nie aangeneem en aanvaar wat hy gedoen het aan die kruis nie. Ons het gegloed dat hy vir ons sondags kom sterf het, maar ons het sondags gebleik, so ons het dit nie aanvaard nie. Sien, dit is nie geloof nie. Geloof is om oortuig te wees van wat hy gedoen het. Jy sien, geloof is nie iets wat ek moet doen nie. Geloof is iets wat by my gebeur, wanneer ek oortuig is. Geloof is die spontane reaksie in my, wanneer Godse karakter, wanneer Godse liefde vir my geopenbaar word. Ek kan nie anders nie, ek is ontwerpel voor. As jylle by... So ek kan nie sien as ek hierdie sien ontvang het nie. En as ek die sien ontvang het, waar ek ontvang het, dan kan ek nie anders as om te sien nie. So ek wil hier jy my jouself toets. Is dit wat jy doen? Is dit hoe jou leven lyk? Is jy bezig om te sien of is jy bezig om te vloek? Ja maar. Die tweede ding, ek kan net die twee punt preek vir moor. Die tweede ding, wat ek wil hee, wat ons man moet kennis neem vanmorgen, is, ons is ontwerp, nie vir opdrachten nie. Ek wil vir jylle twee oons sê, ons is nou met Mianca bezig vanmorgen, sy is haar beert gendag, haar preekbeert van, vanmorgen. Luister, Mianca is nie ontwerp om opdrachten te ontvang nie. Jy en ek is nie ontwerp vir opdrachten nie. Ons is ontwerp vir verhouding. Come on. Ek wil het terugvat na die plek toe waar jy en jou vrou jy weet daai tyd toe jy verloore was vir die wereld, so verlief was jy op mekaar. Dat was so tyd nie. Ek hoop as nog so. Maar as het nou nie meer so is nie, dan vat ek jou terug na daai tyd toe. Right. Sê vir my wat doen jy dan as jy wil hees en met iets doen? Geef haar een opdracht of vraag jy Hoor jy? verhouding vraag. Liefde beveel nie. Liefde heers nie oor mense nie. Liefde loop saam met mense. Liefde vergezel jou. Liefde loop voor en sê, stap saam met my. DJ, dit is vir jou. Liefde is nie vir, om vir Mianca te sê, jy moet so en so maakie. Liefde is om te sê, kom stap saam met my. Dit is wat ek maak. Wat is liefde? Waaroor is die jong jongmense so rebels? Ons het hulle buiten hulle skeppingsdoel gevat. Ons het hulle buiten hulle ontwerp gevat. Ons het hulle in een kraal gedruk en vir hulle opdrachte gegeen, in reels neergeleid, in grenslijne gespan. En hulle, vir so lang as vir die mens dom leef, wil die mens uit die grens uitbreek. Kom aan. wat het ons nodig gehad? Wat het God kom doen? God het op die mensese versoek vir hulle, uit doorindraad gegeen, die wet as a kraal, wat toegemaak is dat geen bromaanheid omuit kan springe. Kabels, pale, jy kan lemmietjes draad bys, die wet het hulle toegespann. Dit het vir 1500 jaar nie gewerk nie. Toen sê God, sê jy hulle het werk nie, ek gaan die eining afbreek. En God kan ek ombreek die eining af. Daar is nie meer palissade nie, nie meer rekke nie. Hy sê, Jou mire sal heil wees. Die huil van God. Nee huil nie, huil. E, e I, Nee. Jou mire sal die huil van God wees. Maar in plaats van een mire om ons, sal dit heil van God wees. Godse gins. Godse sien oor ons levens. Hy sê, jou poorte, wat toegesluit was, ondou jy moet achter slot grendel. Hy sê, jou poorte sal lof wees. Ek weet jy ek denk ek daarvoor vanmorgen gestel, ons breek al die dooringdrade en die mire rond ons huise af, en die palissade en die hekke, en ons sê, wat ons omring, is die seen, is die huil van God. In plaats as die deur toesluit, loof ons die Heere. Denk ek hier daar Verstaan jylle, wat is in Godse hart vir ons? Verstaan jylle in ons huwelik, in ons verhoudings, wat ons as man en vrou met mekaar het, Hoe dit nou lyk, om te sê, stap saam met my die pad wat ek moet omstap. Of my kind te sê, stap saam met my die pad wat ek moet omstap. Come on, dit is nie opdracht nie, dit is God het nie beplan dat ons onder opdracht moet staan. Hy het beplan dat ons in verhouding moet staan. Daarom het hy nie een wet vir Adam gegeen. Ek wil terugkom to die kinderkies. Ons het gesê die eigenskap, as Jezus sê, hy sê daar in, in Matthäus 13, sy die ding, hy sê, ek dankie, my God en Vader, dat hy hierdie dinge verwijse en verstandige mense verberg het, maar het aan klein kinderkies openbaar het, want so was dit die welbaar. Wijse en verstandige mense. Nou as ons denk aan wat hy sê, hy dit verberg verwijse en verstandige mense, waarvan praat hy? Hy praat eindelijk van hierdie beeld wat Jesaja Mosfons gesê het, hy sê, jylle sal kyk en kyk in Glatissini, oor en oor, of luister, my nie verstaan nie, want jylle hart het stomp geword. Paulus sê, waar is die wijse? Waar is die rede tooster? Waar is die, die groot redenaars van die, die eeuw? Waar is hulle? Hy sê, het God nie, wat wijs is by die mense, beskaam ten gunste van die wat, dit wat dwaas is by die mense. Alright, nou, Wat is dwaas by die mense? Meen het, God is teen intellect, God is hou nie van hy, ons is so slim is nie. Nee man, God het ons slim gemaakt. Hy het ons slim gemaakt, so dat ons soos kinderkies kan wees, so dat ons een besluit het, om soos kinderkies te kan wees. En woes kinderkies, ons het nou gesê, wat is Mianca, sy sterk punt van moorde? Sy is nie verkeerd geprogrammeer nie. Jy sien, ek en jy wat hier sit, is oor jare verkeerd geprogrammeer. So ons het een klomp minne waardigheid en goedwaard dier ons moet worstel en om uit die pad uit te kry. En ons het alle besluit daar tegen geneer as ons weer kry, dan ons, vergelijk ons ons weer met ander. Jylle weet ons, dis ons neiging nie. Geneer. So sien jy, sê dit nie. So stel jou nou voor dat die klein dochterkie gaan opgroei en nooit blootgestel gaan word aan iets wat sê, sy, sy is nie goed genoeg nie. gaan altyd goed genoeg wees. Sy gaan altyd goed genoeg wees. Want haar waarde gaan nie lee in haar prestatie nie. Haar waarde gaan lee in die prijs wat Jesus van haar betaal het. Dan betekent dit, want sy kom in die prijs waar ek en jy is, dan gaan dit geen, geen probleem, geen iets van haar leven wees nie. Sy kan net wees. Dan staan sy binnen, in Godse plan, Godse droom van haar leven, om net te wees. Dan gaan sy totaal onskil afwees. En jy weet, Paulus skryf in Korintius 1, Korintius 14, 20, hy sê, dat jylle kinders sal wees in die boosheid, maar volwassen is in die verstand, wat hy bedoel by verstand, dat hy die verstand van God. Romeine 16, daarby vers 9, sê die ding ook, hy sê, ek wil hee, dat jylle nie kindig moet wees aangaande die slechte nie, maar dat jylle onskuldig moet wees, want jy sê, as Jesus sê, ek vertel jylle die gelijkenis van die saaier, en hy sê, en die Marcus weet daarvan, hy sê, as jylle die gelijkenis van die saaier nie verstaan nie, hy sê, hoe sal jylle enige van die gelijkenis verstaan? Hy sê, die gelijkenis van die saaier, hou die sleetel, die begrip vir alle gelijkenisse. Hy sê, die, die en snap. Nou, wat het hy gesê by die saaier? Hy het gesê, oppas, die saaier, koppel hy aan die saaierse woord wat gesê het, om hy die oog te kyk en nie te sien, nie, om die oor te hoor en gelat hy te verstaan, nie. Omdat ek een stompaard het. En dan verduidelikies is dit. Hy sê, hoe werkt dit? Hy sê, klein babiekie, is totale afhankelijkheid van sy ouders. Soms om sy sy te wees, is ek wanneer het by die gelijkenisse by die woord kom, is ek in totale afhankelijkheid. Afhankelijk van Godse geest. Ek staan totaal onskillig, want nou, Jesus het my vrygemaak, hy het my onskillig, hy het my geheilig gereinig, sonder vlek of rimpel sonder geblek, vir God gestel. So, ek kan die onskuld omvaar. Nou is dit vir my baie moeilik, maar as ek myself onderwerp aan Godse woord, if I abide in you, and you abide in me, you prepare the fruit of my lips, and every word becomes a seed, and they create life and peace, oor jylle. Ek wil hier ons met lied aanhoud sing in die gemeente, laat ons verstaan wat het beteken. So skip die woorde, so as sien jylle wat belangrijk is, is, as ek afhankelijk is van God, ek bly in sy woord, en sy woord hou aan, om aan my te bevestig, ek is onskullig, ek is onskullig, ten spuite van die fout, wat ek gister gemaakt het, ten spuite van my wandel, wat nie so vars is nie, ek staan ek onskullig voor God, want hy het vooruit betaal, en dan kan ek net wees, en sien as ek hierdie drie inskap het, dan gaan daar iets my gebeur, nou hoor wat sy, hy sê, een deel van die saad, God van die saad, en dan saai hy dit, hy saai, wie is die saad, saad is Godse woord, waar saai hy dit, saai het ons lewens. En hy sê, in sommige gevalle, val die saad in die pad. Hy sê, dis ouwens, wat die woord hoor en dit nie verstaan. Nou is dit ouwens wat dom is? Nee, klein kinderkies, sy intellect is nog so onderontwikkeld, maar hulle snap het. So hy sê, dis nie ouwens wat dom is, wat dit nie verstaan nie. Wie verstaan het nie? Waar bly die weises of die rede twisters van hierdie eeuw? Waar bly die, die theoloog wat hulle eie theologie gebouw het? Hy sê, God het dit wat eenvoudig is by die mense uitgekies, om die weises te beskaam. Weet Jesus gekies, toe hy sy disciples gaan kies het? Wat hylle gaan haal? Hy het hulle aan die weeskies gaan kry, daarby paternoster. He? Dis waar hylle gaan haal het. Die vistige manne, he? hy het hulle daar gaan haal, dis die ouwens wat hy gaan haal het, want hy gesê ek wil, met die dwaasheid van die wereld, wil ek die weisjes beskaam, maar wat het die Galilean mannen gehaad, kan jy sien wat daar gebeur het, hierdie ouwens het die hart gehaad, en selfs, selfs die eenvoudige vussermanne, was al so, verdraai in hulle gemoed, ondou jy Petrus wat vir Jesus vat, toe Jesus vir hom sê, hy moet oorgelever, wat sê, mag God het verhoed, hoor jy nou nie daaie, hoor jy die vooropgestelde ideeërs, So, nou kom Jezus en hy sê die bergpiedrikasie daar in Matthies 5 by vers 3. Hy sê, salig is die wat arm van gees is. is nie arm salig nie mense. Arm van gees is om soos een kindje te wees. Arm van gees om te sê, ek is een totale bedelaar, want het kom by ons skuld. Enig ons skuld wat ek het, moes ek ontvang. Ek kon niks doen om in my leven vir myself ons te verwerf nie. So ek staan bakkant oor my skuld. Ek het geen manier gehad om my skuld voor God te betaal nie. As God het nie vir my betaal, as iemand anders het nie vir my betaal het nie, het ek het nie. Hoor jy, dis om arm van geest te wees. Is om dit te herken. Maar aan die om geen werk te wil bysit by die offer wat Jezus gebring het. Dis arm van geest. Jy sien en dan, dan ontvang ek God sy saad as sy talent. En nou, wat gaan ek met die talent maak? Gaan ek om die, om die grond begrawe? Gaan ek om die pad laat val? Of gaan hy talent, gaan hy een oes oplever? Nou sê hy, hy sê die wat op die pad geval het, hy sien, as ons met vooropgestelde idee's, ons sien dit elke dag, jy weet jy sê een interessante ding vanmorgen, anders, hy sê, as ons ons mensen lief het, sal ons die woord met hulle deel. Ek wil amper dinge al bijvoeg, ek wil sê, dan sal ons die woord vir hulle lewe. Wat ek achtergekom het, toe ons die ding ontdek het, en ons was maar erg bot, Bobbi, dit geloof ek, um, het die mense raarig die dere toegetlaap, hulle oor gestop, hulle gesê, hierdie klompketters wil ons niks van weet nie. En, en wie wat moet ons doen? Ons moest uiteindelik opgeen, op ons manier om hulle te probeer oortuig, en net wees, net leef. En nou kom ons een ding achter, ons kyk nou oor, oor die tyd, en ons sien oor jare, letterlik oor jare, kyk ons terug, en ons sê, ah, nou het hulle oor oopgaan. Jy sien, dier dit vir hulle te wees, gaan hulle oor oop. Uh, Ga nou ons oop, raak hulle ontvankelijk, kom hulle los van die oorlevering, wat hulle beet gekryd, en jy het een interessant ding vanmorgen gesê, jy het gesê, moet nie hulle bang maak nie, ek dink, Jy weet ons het definitief nie die bediening van vrees nie, ons praat met ons juist die bediening van vrees, maar weet jy wat, ek dink ons bediening bedien ouds met vrees. <laughs> ek dink, as hulle van niks anders bang is nie, is hulle bang om anders oortuig te word. Maar voordomlik, as ons aankom, dan kan jy sien die die briekelichte gaan aan. So, ja, dit is so, maar jy sien, die essentie is, as ons dit kan leef, as ons kan seen, as ons kan seen, kan ons met seen met die sien wat ons in menses levens in spreek, die sien wat hulle uit ons mond uitdoer, die oprechtheid wat hulle in ons oog sien, en ons optrede sien, want ons optrede sal strook met wat ons sê, daar die oprechtheid, sal die grond voorbereid, so die grond dit kan ontvang. So, om dit nie op die pad te laat val nie, het ek nodig om my vooropgestelde idees weg te vat. En julle weet, ek vereen. Ek vereen het ook vooropgesteld, hierdie is. Ons kom 30 jaar, 30 jaar kom ons aan met die waarheid van Godse woord. En ek stand elke keer, elke sondag dat ek verstom, as ek hier, hier kom nog iets, hier kom nog iets, hier kom nog meer. En na 30 jaar kom ek een ding achter en dit is, ek het self nog steeds, selfs in hierdie 30 jaar vooropgesteld, hierdie is. Want Godse openbaring vandag En een specifieke situasie, met een specifieke woord, is een openbaring. Dit is Maar morgen, groei ons aan. En daar is daar meer en nieuwe openbaring dan, en as ek lees, en ek sê, oh nie, hierdie ene het ek al gepreek, nie wat gelees, ek schiep om sommer, ek gaan na die volgende tekst toe. Daie ene het ek die exegese van gedoen. Weet jy, wat het ek? Ek het een vooropgestelde idee. En ek. So sê julle, die afhankelijkheid van Godse Gees om elke keer as jy die woord vat, te sê, jyre maak het niet, jy maak dit niet elke morgen, jyre maak het niet van my elke morgen, en om oop te wees, om te kan ontvang dit wat ons van mense daar buiten sit is dit wat in die traditie vast sit, en wat nie sien wat ons sien nie maar oppas, dat ek en jy nie in die nieuwe traditie vast sit, en ook nie kan sien dit is die staat op die pad Dan nou, sê hy daar sat in die rotse. Dit is een ouders wat hy sê, wat die woord met blijdskap ontvang, maar nie wortel in hy self het nie. My sien, die wortel is ons deel. Nou kom ons kyk hoe lyk hy wortel. Kyk ons het gesê, dit is Godse geloof, dit is Jesusse geloof wat ons gerechtvaardig het. Ons word sonder verdienste gerechtvaardig, dier sy geloof. Maar wat is die wortel? Die wortel is om toe te laat dat God sy gees die geloof van Jezus oordra aan my. Hoor jy? Hy wil my anker in sy liefde. So om my wortel te skiet, betekene dat ek een gesintheid het, weer soos een kleinkie, afhankelijk is, net kan wees, onskillig is, dat ek kan toelaat dat God sy gees die oortuiging bring, die begeer te bring, ek kan lang genoeg vertoef in sy teenwoordigheid, om so afhankelijk te word van sy teenwoordigheid, dat ek het elke keer sal opsoek. Nie omdat dit die rechte ding is om te doen nie. Nie omdat ek ergens gelees het in een boekie, lees jou bybel bid elke dag nie. Maar omdat ek een begeert het in binnen my, daarna. Die wortel is my verantwoordelikheid. Die wortel is wat God my gegeet. En as ek nie wortel gaan skiet nie, en wie wat Nou kan ons mooi kyk, jy weet ons boermus nou moet bome, en dan sien jy, daar staan daar een rij bome, en die broom groei prachtig, en daar tussen jy, jy staan daar een boompie wat ons boepenskalf noem. Hy wil net die aangaan nie. En wie wat sien die boom gaan uitgrawe, dan sien jy, sy wortels is sommer so. Sy wortels kan nie gaan nie. So jy sien, hy het een wortel geskiet, maar sy wortel beteken niks. Sy wortel kan hom nie tot volwassenheid vat nie. Jy sien die vraag wat ek jy vir self moet vraag vir morgen, die verantwoordelikheid, die voorrecht wat God jou gegeet, om by sy voete te sit, om oortuig te word, Oor die, ons het net nou gesê, het jy genoeg tyd met hom gespandeer, by hom gaan spandeer, om te sê, Heren, maak dit dan my waarheid, maak dit dan vir my hoop, dat ek geseen is, dat ek nie meer sê, iemand sê is geseen, of Peter sê ek is geseen nie, dat ek sê ek is geseen, dat het my nie word, hoor jy wat, dis een wortel, dis om een wortel te stoot, En jy sien, as ek my wortel in waarheid, waarheid steek, sê die skrif, hy sê, hy sal wees soos een boom, iemand wat Godse woord oor dag en nacht, hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte gee op sy tyd, hy sê, daai wortels loop. Hy sê, in daai wortels krijg voeding, so wat gebeur? Daai boom gaan not wendig sy vruchte gee op sy tyd. Want hy gaan nie een boepenskaal wees nie, hy gaan nie een verskrompelde wortel wees nie. Baie van ons het met verskrompelde wortels, weet ek, ek wil baie persoonlik wees vanmor die godsdienstmodel godsdienst het vir ons gesê as ons net binnen die rechte hok is hierdie gemeente is die rechte gemeente daar loop die draad om hierdie gerechte gemeente, daar is ons mire hierdie gemeente, ek is nou hier so ek het nou gearreveer, ek het ook nou deel ek, ek nou, my naam nou nie op register maar die, man, die manne weet van my, hulle sê wanneer ek verjaar ook maar wie wat doen ek? ek kom net one toe ek so nou na neer Wie wat gebeur? Jou wortels verskrompel. En dan as jy mooi kyk, en sê jy een rij bome, wat prachtig groei, en begin nie te dra, maar jy sta nie in boepenskalf te snelle. En dalk is hy boepenskalf ek. En nie wortel nie. Jy sien, ons het nodig om hy wortel te stoot. Ek kan nie groei. Ek kan nie geestlik tot volwassenheid kom. Ek kan nie geestelik by een plek kom, waar ek een sien sal wees nie. Hoor mooi wat is Godse woord oor Klein Mianca vanmorgen, oor elk een van ons. Jou naam sal so groot wees, jy sal een sien wees. God wil van jou een sien maak. Jy kan nie een sien wees sonder wortels nie. So sien jy, voor ek kan kan wees, moet daar wortels wees. Dit is die proces, mense. As die boom nie wortels het nie, gaan hy nooit een boom word nie en die vraag wat ek sê, nie gemaakt vir opdracht, en ek gee nie vanmorgen opdracht en gaan skiet wortel nie. En saam met die lichaam, met jy, stap saam met die gemeente, kom stap saam, neem deel, wortel, en beleef wat met jou wortel gaan gebeur. Jy weet, dit is interessant, sien die wortel het nie. Die oom, as jy dat kom, met vervolging en verdrukking. Want elke wat godsvruchtel wil, is dat vervolg word en die oomlikke vervolging verdrukking kom, is dit, as die druk net een bykie opkom, dan verlep die boom. Hy sê, hierdie boom kom nergens nie. So die vijand gaan, as ek nie wortel, hy aanslag tegen my, gaan hy verseker om hierdie boom te vernietig. Die derde een waarvan hy praat, is hy sê, die wat in die doringsgeval het. Hy sê, hierdie houders neem die woord aan, hy stoot die wortel. Hy sê, maar dan wortel gegryp dier die sorge in die grootsheid van die lewe, in die begeerlikheid ten opzichte van die ander dinge. Nou Wie wat wil ek dit noem? Ek wil dit noem overspel. Dis overspel ten die verhouding. Jy sê, Annie sê altyd hierdie ding, sy sê, as die duivel jou nie kan teenstaan, dan gee jou wind van achter. En baie van ons het een wind van achter. Man, ons, ons gaan, ons gaan net voor en toe. Ons is in hierdie lewe, en ons is suksesvol, en ons gaan voor en toe, en ons gaan al vinniger, en ons gaan al groter, en ons gaan al meer. En wanneer is genoeg genoeg? Want jy sien uiteindelik wat ons sê, ek hee die geleentheid. Ek kan meer, ek kan groter, ek kan belangriker word. Maar weet, God het vir elkeen van ons, ek kapasiteit gegeen. Of ek reik is of ek arm is. Eén stuik in my maag is vol. Ek kan 10 bekostig, maar my maag is vol na 1. Dit so is vir ons zo so belangrijk om 10 of 20 te kan koop, al het kan ons net 1 gebruik. En sien wat gebeur met ons, nou wat hier plaatsvind is, die wind van achter, die succes, ons succes, ons succes in bezigheid, ons succes financieel, ons succes met ons prestaties of het op sportgebied of in school of in akademie of wat is. ons succes, sluk die verhouding. Sluk. die seen. Slik die oortuiging in, want jy sien oortuiging oortuiging vat uit. Oortuiging vat intimiteit. En intimiteit beteken het om intiem te wees oortuig. Kan ek het wees sê? Kan ek het wees sê? As jy een hywelik, een gelukkige, heerlijke hywelik wil hee, wees intiem met mekaar, maar spandeer die tijd daarmee. Of spandeer jou tijd door intiem te wees met mekaar. Hoor julle? In die gemeente, wat is een suksesvolle gemeente? Een suksesvolle gemeente is gemeente wat tijd spandeer om intiem met mekaar te wees. Een suksesvolle verhouding met God is iemand wat tijd spandeer om intiem met God te wees. En nou kom jy het overspel nou kom die ontrouwheid, die wind van acht sê, jyre, wacht het bykie, hier nou een goede ding aan die gang, laat ek net dit afhaal en waarmee spandeer ek my tijd, as ek my weer kom krij is dit nie waar nie dan het ek my tijd spandeer met die ander dinge, die sorge van die lewe die begeerlikheid van die oor begeerlikheid van die rijkdom die sorge in verband met die ander dinge en wat gebeur Die boom het gegroe, uit wortels, maar die, die ander dinge verstik om. En weet, weet wat gebeur, as ek verstik, hou ek op met sien. En wat het Johan van ons vanmorgen gesê? Dink daar aan, wie sparsamelik saai, is ook sparsamelik my. En as die sien in my leven verstik raak, wat er sien? Ja, ek is gesien alle geestelike sien in die, maar dit meen ek is voor God sê, ek maak jy die kop en nie die sterk nie, dit is een gegewe. God sê, jy sal uitleen in die leen nie, dit is een gegewe. <laughs> Hoor jy? Hy sê, die sien van die heren maak reik, so God, God, God het, Jezus het arm geword, om vir ons ruim en in oorvloed te voorsien, maar die vraag is, leef ons uit sy voorsiening uit, of is ons bezig, om ons eie voorsiening te bewerk, ten koste van, die sien waarmee ons sien. Ten koste van die tyd om intiem met hom te wees. Dan sit er oeilig. Jy sien hy het gesê, as iemand wijsheid kortkom, laat hom van God bin. Jy sien die belangrike ding wat ons moet verstaan in die lewe, it's not working harder, it's working smarter. Beteken nie, ons gaan op ons werk nie. Beteken nie, ons gaan ons bezighede toemaak nie. Ons plaasse verkoop nie. Dit is wat dit beteken nie. Wie wat gaan dit beteken? gaan beteken dat ons eerste prioriseer in tyd om in team te wees. Kan ek gauw vir julle die overbond aanhal en sê, soek jy as die Koninkryk van God en sy gerechtigheid. Hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Dinge is nou bijgevoeg, maar die gerechtigheid van God is nou ons de en die koninkrijk van God is binnen in ons. Nou sê die heren, kom, laat toe dat ek jou oortuig. Kom, sit by my dat ek jou kan oortuig. Nou wil ek jou sê, een sondagochend in een week, daar is net een sondagochend in een week, goed, een oogend in een week, is nie genoeg nie. Dan is, een sondag in een maand, definitief nie genoeg nie. My sien om, tyd te spandeer in intimiteit, is die dagelikse ding. Is elke dag, nog en nog, weer en weer. En dis wat hy ons Want wat moet gebeur? Ek wil hier, jy moet een micro van die aarde sien. Habakkuk skryf het vir ons. Hy sê, die aarde sal vol word van die heerlikheid van die Heere. Van die heerlikheid van die Heere. Nou, ons moet die heerlikheid verstaan. As ons nou by die woordkie doksa, of doksa jou kyk in die, die Grieks, dan sien ons die woord die heerlikheid doksa, uh, beteken eigentlik Godse opinie, wat God sê. En wat God sê is heerlik, nee. Julle verstaan, wat jy kan heerlikheid daar aansit maar dit wat God sê, hy sê, nou dit wat God gesê het, ek het jou geseen met alle geestelike sêninge, dit wat God sê, moet een werkelijkheid wees in ons leven, en nou sê Habakkuk, hy sê, want die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos wat die waters die seebodem bedek, maar kyk na jou leven, sien jou leven as die seebodem, hy sê, en soos wat die waters die seebodem bedek, so sal die heerlijkheid van die Heere die aarde vol, Godse heerlijkheid, dit wat God aangaande jou gesê het, ek het jou geseen met alle geestelike sening in die jumele. Dit wat God aangaande jou gesê het, sal sal jou leven vul soos die waters die seebode medek. Dit is wat God sê. Kan julle sê? Verstaan jy dat God sê, ek wacht met ongeduld om julle genadig te wees. Dit is wat God sê. Kan jy nie verstaan nie? En ons hou ons bezig. Ek dink ons, die grootste wat ons mees sikkel is, is die doorings en die distels. Die wind van achter. He? Ons is so bezig om te jaag na hierdie goede, dat ons ons priorisering vergeet het, en daarom werk ons al harder en nie smarter nie. So wat ons nodig het, is om net by die punte kom te sê, jyre, ek stop, ek stop, ek gaan, die eerste prioriteit is jy, om intiem met jy te wees, om intiem te wees met my vrou, om intiem te wees met my kinders, om intiem te wees met die gemeente, met die gemeenskap van die gelovigis, om daar die intimiteit daaruit kom die vrug wat alle verstand te boven gaan daaruit kom die wonderwerk wat sê wat die oog nie gesê die oor nie gehoor, die hart van die mens die opgekom het, die wat God as lang al bedink het vir die wat om lief het die partij van ons bereik groot sukses met groot inspanning ander bereik groot sukses ter intimiteit met God ek wil amper vir jou sê kies ja. wat sal het wees Jesaja sê dit ook, of habak al eindelijk wat Jesaja sê, hy sê nie, die aarde sal vol word nie, hy sê, die aarde sal vol wees, jou lewe sal vol wees, soos wat hierdie proces om te glo, om oortuig te word, om tyd te spandeer in intimiteit, soos wat hierdie proces, die beleidnis van jou mond, gaan een werkelijkheid maak, so dit wat jy beleid, is dit wat jy waarlik van oortuig is, dan gaan dit absoluut manifesteer, hy sê, die aarde sal vol wees van die heerlijkheid van die here, soos die water soos die seeboor in my dek, en toe ek gaan kyk in die in die Hebrews, toe sien ek die twee woorde wat hy gebruik, by wort en wees is precies die selde een, so hy is my net anders vertaal, dit beteken eindelijk dit sal die noodwendige uitvloeistel daarvan wees, prijs die heren ek sien julle ek sien julle om sa te heen, wat op gerichtbare grond val wat nie net derigvoudig nie maar wat honderdvoudig kan oplever. Ek sien jou hart met vrugbaarheid. Om die sien te ontvang, om te kan sien. Ons het verlede week gesê, ons word ambassadeurs. God het ons geroep en gesê, kom stap saam, kom, kom verkondig dit saam met my, die goeie nie is. So dat jou leven sien sal wees. Preist die heren. Vader, ek dankie, dankie vir die woord en vir, vir die sien, die sien wat absoluut vast afgehandel by jy is. Dank jy vir die voorrecht van lewe, elke dag wat aan ons toegiftheid met jy te spandeer. Dank jy dat ons dit kan omhels, leentijd kan. Buiten nie, het ons niks nie. Buiten nie, wil ek ook niks nie. moet doen, vader, dit kon maar gebleid. Ek dank jy heren vir jy onuitsprekelijke genade oor jy gees wat in ons werk vermoorde, om te wil, sowel om te werk, na jy welbaar, ons eerie, in Jesus naam, Amen. Amen.